a bailar o ajarrado aí Ai morenos que eu quero ir a bailar o ajarrado aí Ai moreno que eu quero ir A bailar o ajarrado ali Ai moreno que, quero ir, moreno que quero ir Vamos a falar con, con Joan Que non queria deixar pasar oh, Hombre, pelo menos 20, que, iso, que escuitemos a 25 de setembro Para o noso correspondente Joan Arco da Vella Boa tarde, Joan Boa tarde, me xumos moi contentos 25 grados aí neste momento Caralho No sur de Galicia Xau, Cuida, o, pois a disfrutálo, pois a disfrutálo A durar pouco sí, Cuidado, dicen que ven por aí Veranillo de San Miguel, non? ¿Eh? Veranillo de ah, San Miguel, din Si, sí, si, sí, sí, pero cuidado, está ben Non é deste mundo, este tempo Pero dicen que por aí acercándose As azores que ven os restos do huracán sí. Ou un huracán completo Outra cousa é eh, que o <risas> dino telidiario Se vai entrar por noroeste Como entraba en <risas> ou vai entrar pola Andalucía vale. aí está o tema o de... mellor desfaxe, bueno. o, o chegar aos azores desfaxe, xa veremos sí. ah, ver. tranquilo, xa estamos non aquí para fazer frente <risas> eh, conta unhos eh, cousas, veña mira eh, andaba ora maquinando que falaremos un día deles teimos mm. eh, pouco tempo pero eu sempre tuve un pouco de de, de complexo non facelo ben. e ti Eh, eh, empecé, eh, tuve na suerte de estar con arqueólogo, xa vos contarei e eh, falar de, de, dos diferentes tipos de muros os muros que encontramos uh -huh. para aferrar ao longo de Galicia porque varían moitas veces polo tipo de pedro outras veces polo tipo de de construcción de, de, de, de, as técnicas que tían os canteiros es... eh, o, o, o coñecido de muros de pedra seca eso, eh. eso. eso es muy interesante, eh, muy interesante. Sí, sí, sí, eh, sí, entonces sí. acabo de meter un vídeo ahora porque eh, según o sitio tamén a diferentes pedras eh, según, tamén se chama diferente, ayer me comentaba no está grande, se chama o Luzón as outras pan de recheo tá, tá, tá. Sí. entonces a, andaban eso, por si interesa eh, se sí, eh, agon hasta a hasta miña sorpresa foi de que que me puse a buscar en internet... De, de, de, ...mira que no hay muros en Galicia... <risa> ...eh... ...eh, eh tuve que aprender algo curiosamente... ...de unos trabajos... ...en catalán, unos vídeos en catalán... Sí. ...sobre... ...sobre muros de pedra seca que le llaman así... Sí. ...en Cataluña... Y en, y en Baleares, e en Baleares, en Baleares, eh, en, en eh, Baleares. Entonces, sí. hai que criticar, pois pues alí constan moitos muros de pedra seca. Tamén, eh, tamén, eh, claro. Eh, claro, claro. eh, eh, eh andaba ora en eso a ora que deschapaste se está a decir. No, pois, pues, no, pois pues, si sí, no, si, sí. no, además en no, a Mancha tamén, sabes? En a Mancha tamén hai hai Si, si, si, hai verdaderas verdadeiras preciseradas, obras, eh, obras eh, extraordinarias. Por, sí, sí, sí. Por, por todo Galicia. Sí, sí. Eh, sí, sí. eh a verdade que eu pensei que era unha cousa co bastante Eh, débil que llevabas un golpe non? aquelas pedras así postas de unha maneira si sí, que non teñen, eh, non teñen, non teñen eh, uh, uh, uh, pedra seca porque non teñen condumio dentro sí, non hai, de, non hai de, masa ninguna a, a consistencia dos muros porque ayer decíame este muchacho, este arqueólogo dunha zona que estaba dañada que había caído un cacho en empuxa a bérseta uh -huh. puñetas pola técnica que tiñan Cuidado, vou ver unha pedra daquelas que son pedras pequenas da maneira que se sí. agarraban. Sí, sí, sí, estaba, estaba ahora en eso pensando que ingenio tiñe sí. esta xente. É un curioso. É que me dicía e mira, aquí ao pé deste muro había un fogar donde Eh, había restos de como tal, e eh? mandamos a facer as pruebas de carbono 14 que eu non sabía, se ah, olle no televiario pela técnica que era non sei que e eh, sabes que que me quedei claro, fai 2.400 anos había un eso. tipo que plantaba lume <ríe> sí, sí, sí. O, o carón de un mudo de, de, de, de ese estilo ¿verdad? que eh, eh, cuidadoidadito que Pero non é de onde eso non é <ríe> o no, sino... no, no, no, <ríe> no, no. 2.400 anos atrás claro. falaremos falaremos tamén de ese de, de esa excavación arqueodóxica están facendo porque é interesante vale. porque ademais pode ser un castro e eh, agora xa non podeis encantado, Saludos vamos a disfrutar du, dos 25 grados eh, mañnte Pasá sí. fin de semana é San Miguel, eh, claro que osideis desapoito Mui bem. Son é un placer cada vez que falamos contigo contigo, nos... <risas> Clase Nemo, poder contar. Armando, saludos, que te escolte e estou sempre por prazer, aquí, sempre un placer escoltarte a mesmo tempo pois saber cousas novas que sempre tú aportas algo completamente diferente do que nós tanto. Unos queremos abonar que con, todo, con todos os nosos ointes e escoitantes. De verdade que eh, a próxima semana voltaremos. Claro, bueno, os eh, A to vindeiro sí. Hasta loquillo, boa fin de semana a todos Abrazos, hasta Apertas, logo Apertas. Con música para despedir a Xoan E tamén para despedir a todos os nosos escoitantes claro. Queridos ointes, a Tobindero Xoves Que pase unha feliz semana Pois pues nada Como digo o mismo sempre Pois pues que a noite sexo vos o descanso A Rúa Vosa Liberdade E como non A Damien a, eh, a Bani, perdón A Dani también ya damos las gracias por estar ahí acompañándonos. Esa bailadora qué bonita es, dibujando voltas pena puntado pena pe, pe. Esa bailadora qué bonita es. Baila de nenas, baila de, que vosso bailar me alegra que Lo vos so bailar non fo